פרק סט. למנצח על שושנים לדוד. הושיעני אלוהים, קבעו מים עד נפש. טבעתי בי בן מצולה, ואין מועמד. באתי ומעמקי מים, ושיבולת שטפתני. יגעתי וקוראי, ניחר גרעוני, כלו עיניי, מייחל ללוהי. רבו משערות ראשי, שונאי חינם. עצמו מצמיתי אויבי שקר. אשר לא גזלתי, אז אשיב. אלוהים, אתה ידעת לעוולתי, ואשמותי ממך לא נכחדו. אל יבוש ובי קובעך, אדוני אלוהים צבאות. אל יקלמו בי מבקשך, אלוהי ישראל. כי עליך נשאתי חרפה. כסתה כלימה פניי. מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי. כי קנאת ביתך אכלתני, וחרפות חורפיך נפלו עלי. ואבכה בצום נפשי, ותהי לחרפות לי. ואתנה לבושי שק, ואחי להם למשל. ישיחו בי יושבי שער, ונגינות שותי שיכר. ואני תפילתי לך, אדוני, עת רצון. אלוהים, ברוב חסדך, ענני. באמת ישעך. הצילני מיתית ואל אטבעה, איננה צלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תתר עלי באר פיה. ענני, אדוני, כי טוב חסדך, כרוב רחמך פנה אלי, ואל תסתר פניך מעבדך, כי צר לי, מהר ענני.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 יהי שולחנם לפניהם לפח, ולשלומים למוקש. תחשכנה עיניהם מרעות, ומותניהם תמיד המעד. שפוך עליהם זעמך, ואחרון אפיך ישיגם. תהי טירתם נשמה, באוהליהם אל על יהי יושב. כי אתה אשר הכית רדפו, ואל מכאוב חלליך יספרו.